Îmi trimit sângele să caute soarele Autor Rodien Drăgoi Nimeni nu mai gustă iarba cu talpile goale Câmpia se îndreaptă spre iarnă și plânge Îmi trimit sângele să caute soarele Și cântecul se-ndoaie spre mine, se stinge Sângele nopții acum e mai tulbure Aerul ruginește în aceste odăi. Jarul poveștilor se stinge în sobă, Câinii de-aramă sunt parcă mai răi. De nicăieri vin păsări fără trup, Eu, un mormânt albastru în mine, aș purta. De tine, rezemată, mai stai fără să știi Că bruma ruginește încet pe umbra ta. Ierburile... Sunt păscute de ceață, blestemele își lasă zăpada în noi. Chipul tău iubit ar sta într-o icoană, de nu aș fi privit o clipă înapoi. Lectura Maia Martin